A, az előadásnak az a Talányos Picszedősök címet tartom, mivel megmondtam, amikor arról szó, hogy én, mondom, én nem igazán tudtam, hogy miről fogok beszélni, azon hogy a novemberben megjelenő könyvem, szeretnék pár szót mondani. Hát ez a könyv a, a november elején fog megjelenni a Vince adó gondozásában, és a szemtőképes játékok történetét elemzi, körülbelül 1950-től 2000-ig, a 450 oldalas, nagyon, -nagyon színes szagos kiadványról lesz szó DVD melléklettel. és hát reményem szerint az első könyv Magyarországon, ami a szentokai játékok történetéről, meg amúgy is, ami szentokai játékokról szól. Körülbelül itt egy tíz éves kutatásnak az eredménye egy ilyen ismeretterjesztő, tudomás ismeretterjesztő formában. S a történet az valamikor 90-es évek elején, közepén indult az elte média szakán, amikor is a sorokban ülő Herpai Gergely barátommal egy számítóképes játékmúzeumot, gyökvágy számítóképes játékmúzeumot közöttük. Játék kicsit korábban visszamenna ott indult el a dolgok, mert egy a órán egy mellettem ülő, csinos földgyilomai elmerengve eltöltrengtem azon, hogy tulajdonképpen fiatalság a legszebb évei. Elherdáltam féle személyes játékklubokban különböző 8 és 16. számítógépek előtt, és azt átöbbentem arra, hogy hát valahogy kéne valamit kezdeni ezekkel az elherdált évekkel, és hát a lelki személy előtt egy körülbelül terjedelmében is, és hát mélységem is egy ilyen enciklopédia, Britannika, miatt játék történti, köm jelent meg, amiből aztán persze egy egyszerű változat lett akkor kitaláltuk, hogy inkább a legtöbb könyvben bele fognék legyen egy, egy múzeum, ugye akkoriban kezdtek az interneten elterjedni a különféle emulátor programok, a c 64-es spektrumos, doszos, amígás játékok már letölthetők voltak. Rengeteg egy játékot összegyűjtöttünk, és ezekre tulajdonképpen egy ilyen virtuális múzeumot felépítettünk, különféle elemzésekkel, tipológiákkal szóló írásokkal, és aztán elkezdtünk házan, ezzel a múzeummal, különféle fórumokon, de visszatársunk <coughs> de kaptunk, viszont támogatást nem, és hát ez a múzeum ma is egy ilyen megcsompított formában hirdeti a magyar kulturális múzeációs élet hiányosságait. Viszont utána a Angéliába, és amikor visszatértem akkor uh, kitaláltam, hogy hát akkor az eredeti projekthez vissza kéne csatorn, és uh, ezt a könyvet uh, meg kéne írni. Uh, a a könyvről, röviden csak annyit mondanék, hogy uh, különféle... valamit... Uh, különféle uh, stílusok és, és műfajok szerint uh, elemzi a uh, videójátékok uh, történetét. Uh, a... Hol egy korszak a hős korszakkal, ugye a, a konzolok, konzoljátékok játékok kiarakulásával, csak itt lehet látni. Akkor ö, van egy teljedelmes rész, ami például a, a könyv gerincét alkotja a, a 1980-as évektől a, a 2000-ig időszak, amely 1992 93 terjedő időszak, amely uh, különböző stílusok, műfajok, uh, kialakulásán, tehát trendek kialakulásán keresztül beszél a uh, játéktörténelemről, és uh, van egy uh, szintén kicsit rövidebb szakasz, amelyik a uh, 93 utáni időszakkal, tehát a 3D és uh, uh, CD-rom technikás időszakkal foglalkozik. És itt pont el van a csúszva egyébként, tehát a oldalpárok között pont nem így vannak, de és, és van egy szintén terjedelmes része, amelyik hazai játékfejlesztőkkel készült interjúkat tartalmaz, itt a hazai játék történelmről beszél. A DVD pedig pár száz régi játékot tartalmaz PC-ken kipróbálható formában, és hát... És tulajdonképpen nem, nem, nem is olyan könyvről akartam beszélni, hanem inkább, inkább felvillantanék egy olyan részt, még engem eléggé foglalkoztatott mindig is a játékok és a filmek közti kapcsolatról ejtenék pár szót, pedig a legeslegősibb időszakról, beszélnék három dologról. Az egyik az, hogy hogyan jelentek meg az első intrók a játékokban, az átvezető animációk, a másik az, hogy a tárzamos vágás, az hol kockant fel a videójátékok történetben, hanem pedig a interaktív moziknak, hol vannak a gyökerei, De ezek teljesen csak egy ilyen, ilyen demonstrációs célú dolgok lesznek. Ez gondolom mindenki felismeri. Itt a Danki az első fél percét látjuk. Uh, uh, ez, uh, ez a játék tulajdonképpen azért volt uh, nagy szám akkoriban, mert... Uh, a videójáték piac ugye döntően polarizálódott az Atari uralt amerikai és a Namco, Taito, SEGA egyik által uralt japán piac között, és míg az Atari inkább elvont a stilizált, grafikájú történettel egyáltalán nem rendelkező játékokat készített, addig a, a, a japán játékok nem is részben a japán terület, a kultúrával összefüggően, inkább az ilyen szerethető karaktereket, kicsit ilyen rajzfilmes betéteket alkalmazó játékokat használták föl. A Donkey Kong az első példa erre, hogy egy játékban, egyik első példa a játékban egy intro jelenik meg, amik az történte szorosan összekapcsolódik. Ugye itt a Majom Márrabója, a Mário kedvesét, fölviszi King Kong módjára egy felökarcó tetejére, és majd pedig indul keresni a, ezt a elrabolt Lányzót. Plusz még az egyes részek között is egy ilyen kis átvezető mózgi jelenik meg, amikor a Mario Már viszi ugye szerelmünk, tehát a Mário szerelmét. Aztán, most azt hiszem, hogy nem. Egy hasonló átvezető mozit találunk a Miss Pac-Man játék egyes pályáik között. Ezek a történetek Miss pac és Mr. Pac-Man sztorját mesélik el szörnyek kicseregzésével találkoznak, egymásba szeretnek, kezdődik a következő rész, a következő rész után majd ö, házasságot kötnek, megjelenik egy gólya, lepottyantja előjük a kis pac és ö, és akkor indul a következő részben majd a Junior pac és hát aztán 80-as évek közepéig már egyre gyakori egyre fejlettebb introk, illetve átvezető animációk találhatók a játékokban. Ezek most nem annyira szólnék, inkább egy pár azonos vágásra említenék egy példát. Ez a Jordan Mechner karatéka játékából való, ahol szősünk el a gonosz fogónak a váraba kell bejutnunk, hogy megmentsünk kedvesünket. A játék egyes fázisait megszabítják olyan pázanos vágással ö, prezentált jelenetek, amelyek a sobon sztoriát mesélik el. Ugye itt éppen egy ellenfelet kuszít ránk. A filmben ez már egy jó, jó régóta ismert ö, módszer, ahol ö, két különböző jelenet, két különböző helyszín látogatásával azt látszott ott az érzés, hogy, értjük, hogy itt talál, valamiféle találkozás lesz a két szereplő, a két jelenet sor közöltetik, amely egy ilyen feszültséggelt jelenetről van, és aztán össze is találkozik ez a két figura. Ez az egyik ilyen legkorábbi példa, de említhetném a Lucasfilm Lucas Film Gamesnek a Mények Menzsens című kalandjátékát is, amely nemcsak az algó híres, az első kalandek egyike, amely pont nem interfészt használ, hanem azért is, mert itt különböző felvágások meséltek a házban zajló rejtéses eseményeket, a Kölgó Moszkvóka szarától elrabolt hölgy menekülési kísérleteit. Majd mindig visszavágtak ismét a játékra, és aztán folytatódott a a, a el is lövöm. És ö, ö, a végső, az utolsó, amit, amit szeretnék mondani, ez az interaktív mozinak a ö, gyökerei. 85-ben létesült egy cég, aki a Futututtakus Cinema-ba el. Ez egy amerikai cég volt, és nevükben is benne volt az, hogy ö, tulajdonképpen egy filmes, formanyelvű, filmes elbeszélés módot próbálnak megvalósítani. Itt a játék és a film, de akkor teljesen párhuzamos, most is teljesen egyforma szinten létezett egymással. A játékok azok. Valamennyire filmek is voltak, vagy hát ők úgy mondták, hogy filmek is. A történeket a kilences betétek illúzították. Itt a Defenderó Kramban, minél végre, ezen a Kramban láttunk egy jelenetet, amikor a ö, hősünk bejut a Norman Sheriff várába. Ez az árnyék egyébként ott a Kertész Mihály Robin-kúgyából egy híres idéz, amikor a Sheriff és a Robin Hood megküzdenek egymással, és a háttérben látszik az árnyék. Úgy most bejut ugye ősünk a hősünk a elrabolt herceg kisasszony várába, ahol is elkezdődik egy ö, filmes jelenet, Hát bocsánat, itt a hang minőség Hát ez akkoriban elképesztő volt, tehát csorolt a nyálunk, persze a számítógép előtt. <gül> És akkor itt a megmentett hölgy portréa majd meg fog jelenni a őstünk portréat, aki már nagyobb lelkesedéssel fog Anglia meghozításán a.